Така, И накрая ще завърша с третата идея за размишление, което е, както казах, качеството, което превъзхожда любовта. Става въпрос за отречеността. Едно от най-най-дълбоките качества, за които не съм ви говорил, но друг път пак ще говоря. Тук, преди да почна, ще ви кажа няколко неща. Преди много години ми даваха един манастир, да живея в него, да го ръководя, и гумените бяха починали. Помагах в този манастир, за да се спределя с хората, които ме гледаха, като живее в гората малко над манастира. Особено участвах в една ограда, общува с хората и възрастният човек, който ръководеше Манастира Бай Георги, 73 годишен каза Видях как общуваш, нуждаеш се от подслон. Нуждае се от храна и всичко. Давам ти манастира, там имаше извора, извор, и други неща, и борва, гора, и много чист въздух. Прекрасен манастир, казва се Свети Георги. Извинявай, Ба Георги, това е моето минало. Хубаво е, но мое път е друг. Какво искам да кажа? Това още не е истинската отреченост. Преди няколко години ми предложиха да напусна фирмата си и всичко и да се отдам изцяло на учителя и на лекциите. И то като ми дават голяма заплата, т.е. Бог отгоре решава да ми даде голяма свобода. Можех да го направя, отново отказах поради други причини. Онова склад, че съм го взел там за тежки хора и за тежки случаи. Можех да напусна, но досега има повече от пет случаи отказани от самоубийство и много други неща, които не искам да ги изтъкна. Но той също още не е тази отреченост, за която ще ви говоря. Това е само въведение. Ще ви разкажа днеска за нещо дълбоко и след време, ако трябва, още по-дълбоко. Тази отреченост е по-дълбока от любовта. Днеска малко ще се докоснем до нея. Така. Тя е казана от Майстер Екард и аз съм я доразвил чрез учителя. Човекът има постижение в духът си. Когато познае чистата отреченост в самия себе си. Отречеността не изключва деятелността. Тя изключва само привързаността. Значи, забележете, отречеността не изключва деятелността. Тя изключва само привързаността. Казва майстер Рехард, аз поставям отречеността по-више от любовта. Ще разберем това. Разбира се, по-више от смирението. И това ще разберем. Значи, аз поставям отречеността по-више от любовта. Отречеността е по-близа до нищото. Ти може да имаш любов към Бога, но да не си близък до нищото. С любов може да се приближаваш до Бога, но и да се отлага твоето тотално познаване на Бога. Просто, защото имаш любов. Защото Той ти е приятел и близък. И имаш много време да отлагаш. Но в отречеността няма отлагане. Тя го познава тотално и пряко. Отречеността е по-више и от смирението. Защото Смирението може да съществува и без отреченост. Както и любовта може да съществува без отреченост. Но съвършенната отреченост не може да съществува без съвършено смирение. И без една велика и неизменна любов. Тя съдържа в себе си тези неща. Те не съдържат но тя ги съдържа. Тук искам да ви кажа, че става въпрос за отреченост и от материя в духовност. Защото Бог в дълбочината си не е нито материя, нито духовност, а нещо по-дълбоко. Велико нищо, велика безкрайност. Духовността и тя има още много да се учи. Така. Самият Бог е велика отреченост. Абсолютна непривързаност към нищо. И то е примерът. При отречеността. Ти си лишен от своя Създател. От всичко създадено и сътворено. И поради това, точно поради това, ти си изпълнен с Бога. На друго място майстер Ейхард казва, трябва да се отречеш от Бога, за да постигнеш Бога. Тук става въпрос за привързаността. Значи ако го обичаш с трас и с жажда, ще го загубиш. Но ако си отречен, ще го познаеш. Когато си изпълнен със сътворените неща, със Създателя, със създадените неща. Това означава да си лишен от Бога. Защото си заети изпълнен със създадени и сътворени неща. Вещи, идеи, предмети и така нататък и така нататък същества. В чистата отреченост, Бог може съвършенно да действа в нас. Няма вече кой да му пречи. Забележете! Няма даже и вища аз. Няма и висша душа. Дори тя е пречка за по-дълбокия замисъл на Бога. А Бог иска да действа в нас. Да разбираме дълбоко. Той иска да ни даде истинско познание. т.е. себе си. Той винаги иска най-хубавото за нас. Всякога е било така. По всяко време. Отречеността превъзхожда всички добродетели, защото тя дава на човека велико и истинско тотално познание на Бога. За разлика от любовта, която дава приближаване. За разлика от смирението, което дава дълбока възприемчивост. Но това е само подготовка. Има два вида съвършена отреченост. Ще кажа първият. При съвършената отреченост това е тогава, когато душата се откаже и от вечността. Придобила я, но се отказва. Заради кой? Заради Бога. Тогава тя узнава една по-дълбока тайна в Бога, която е няма в вечността. Скрита е от вечността. Няма я. Е. Тя е скрита в предвечния, в бездната, за която ще говорим другия път. Извън вечността е безкрайността. Другата отреченост, която премълчавам, защото е дълга история, е тайната на мистичните старци. Те са се отрекли и от Бога, и от Луцифер. И от дух и материя. Разбира се, ако Бог много желае, може да използва старците, но те са отвъд. Могат да се съединят в името на една работа, но те са отвъд Него. Прекалено голяма отреченост защото са избрали безкрайността не вечността не тайната а безкрайността Значи, както преди ви обясних, има загадка има тайна има мистерия Загадката може да бъде обяснена единствено чрез тайната а тайната може да бъде обяснена единствено чрез мистерията Мистерията никога не може да бъде обяснена. Тя е друг порядък. Така. Само отречеността може да разбере съкровенността на Божията тайна. А любовта е само път към тази тайна. Майстер Ехарт казва: Един човек ми рече, че е раздал много имоти, за да спаси душата си. Но само ако ти себе си си изоставил, си извършил правилното действие. А ти си дал имоти, но не си дал себе си на Бога. Каква полза от такива дарения? Ти отново ще бъдеш заблуден. И така, дълбоката задача на човека е отреченост. Това означава да утвърди в себе си абсолютното божествено битие. Не духовното му битие, а абсолютното божествено битие. И то повече отколкото своето собствено битие. Тук се утвърждава нещо съвсем друго. Истинският човек е възхитен чрез отреченост. И от вечността, и от безкрая. И нищо земно не му говори. Не може да го радва. Той не си губи времето в земни радости. Той ги познава, но той е отишъл отвъд. Отречеността има великата способност да те очисти от абсолютно всичко преходно и всичко ненужно духовно. Забележете! От всичко преходно и земно и от всичко ненужно духовно. Защото има хора, дори в кавички напреднали, все още искат духовни блага, а не искат самия Бог. Много трудно е да накараш такива хора, да изоставят те много от тях не могат да изоставят земните блага, а да ни говорим за духовните блага. Така, значи, това е способност отречеността да очиства на, на най-дълбок вътрешен план. И тя очиства много повече от любовта и смирението. Те подготвят, но тя свършва най-важното. И пак, Любовта е, казва Майстер екард, качество на душата, а истинската отреченост е качество на духът, шестото тяло. Това беше за днес, следваща лекция на 1 юли.